الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وففا والصلاة والسلام على رسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى Qul subhanallahi la ilaha illa ma 'anlamna innaka anta alimun hakim Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinna siratan mustaqim summa amma ba'd hadinil takan man fanzih thuruq gawayi dalilan qawwam mustaqim masyarakat Tuan-tuan, hadirat, muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini, lamanya lagi kurniakan kita rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, memarakkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan insya-Allah sama sama kita sambung majlis ilmu kita dengan bacaan doa kita sekarang dengan iman Nawawi rahimallahu taala wa nfa'ana Allah bi a'malihi wa huna bina amin mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan rumah-rumah Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu yang lebih jaminan kepada kita mereka yang berzikir kepada Allah diberikan ganjaran diampunkan dosanya dan diberikan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih lagi pula persiapan kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini persiapan rohani kita persiapan jasmani kita untuk menerima kunjungan tetamu Allah subhanahu wa ta'ala yang tetamu ini datang bukan sekadar kosong tapi membawa rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kena warming up dekat sekarang. Sejaimana kita nak bersukan kena warming up, kena stretching. Sebab kalau tak, tak stretching tuan-tuan, so tiba-tiba nak jogging terus jogging satu kilometer tuan-tuan. urang terkejut tuan-tuan. Hah jenuhlah isteri balik rumah, isteri jenuh kena urut. Buruklah cerita ni. Maka dalam jasmani pun kena ada proses warming up proses pemanas badan demikian juga dalam menghadapi bulan ibadah yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala 30 hari syuhur Allah tadbirah kita maka bermula hari ini ada bermula saat sebelum itu bulan syaaban ini sama-sama kita mula melatih rohani kita jasmani kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali dah 10 bulan kita terlupa terlalai, terleka untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka masuk bulan reja bulan syabat ialah persiapan kita untuk kita menerima untuk kita masuk ke bulan yang penuh dengan tarbiah dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaAllah malam ini kita akan sambung bacaan kita al pada muka surat 38 dan setelah mana kita bicarakan surat ini tentang fasal keadaan yang dituntut untuk mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ialah keadaan duduk eh, dengan penuh beradab. Duduk pula ada beberapa cara duduk tuan-tuan. duduk bersila seperti duduk macam hari ni, duduk bersilalah. Duduk bersila. Maka berzikir saya bersila silakan. Dituntut penuh beradab ke bersila ni terkena beradablah. kita orang Melayu kita bersilah, ni bersila ni senang beradab. Lah yang kedua ada duduk dipanggil sebagai judus, dipanggil sebagai dunia istirasi, kita duduk dalam keadaan kita antara dua sujud dipanggil sebagai duduk istirasi ini kita duduk tuan antara dua sujud tu kita, kaki kiri kita lipatkan uh, sikit dan kaki kanan itu ditegakkan sedikit Humik, kaki kanan itu ditegakkan sedikit itu dipanggil duduk istirasi dan ada duduk dipanggil duduk at duduk tahiyat akhir dipanggil sebagai duduk tawarruk syabih dalam hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk istirasy dalam solat dan duduk tawarruk duduk tawarruk tahiyat akhir, -akhir tuan-tuan macam bersimpuh tuan-tuan itu duduk tawarruk bukan juga boleh nah tadi kita berzikir kepada Allah subhanahu wa taala itu duduk tawarruk istirasy dan duduk bersila dan setelah tengok suri ini, bagaimana para ulama Alhamdulillah sendiri Menyebutkan kepada kita Kalau tak mampu duduk lama Maka boleh berdiri, tak mampu berdiri Kita boleh baring, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Ini yang dituntut kepada kita Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab apa tuan-tuan Kalau dalam keadaan kita duduk ini, ni sebaik-baik keadaan Relax, tenang Kalau berdiri tuan-tuan, lenguh juga, juga Semayang tarawih kadang lama lebuh juga tuan-tuan tapi Nabi lagi lah sampai pecah kaki pecah kuningnya kadang lamanya berdiri boleh pecah macam mana tuan-tuan bila berdiri lama dan saya sepanjangkan muntur ilmu dengan guru saya Dr. Yusri, Yusri, Yusri Al-Syyid Jabrahani dan sempat saya bersama dengan beliau hampir dua tahun bila terawih tuan-tuan daripada Fahansyah sampai tengah malam Pukul dua belas Dua puluh rakaat Hampir sampai pukul satu pagi Baru habis terawai Khamudah Khatam sekali terawai hampir Dua juzuk Ataupun tiga juzuk hmm. Yang saya Seperti itu Tengok Yang sebalik di belakang Guru saya ni juga Orang yang dah berusia Orang dah veteran Dah ada Pun sanggup tunggu Sampai pukul satu Allah Saya kata pada saya Eh kalau Kalau orang veteran Boleh tunggu dalam pukul satu saya dia takkan tak mampu nak berdiri begitu lama. Sedikit rasa malu lah pada saya. Beri semangat untuk terus bersama-sama dengan dengan guru saya. Sehingga semayang habis terawih dua puluh rakyat, satu berwadis. Antara setelah rakyat itu adanya majlis kesekirah ataupun dia adakan kuliah pengajian. Membuka sikap uh, uh, syarah pada Matan Ali Jamrah. Uh, yaitu syarah pada sahih Bukhari. Muhtasar sahih Bukhari. Maka bila lama punya tak mampu makan duduk, makan duduk ni dalam keadaan yang cinta serilek, tenang boleh berzikir. Duduk bersila, tenang tasbih berzikir. Sakit juga, lemuh juga duduk berzikir. Maka boleh berbaring. mengiring Ataupun terlentang, ah terlentang, ah ha, ialah tidur. Tidur di pembaringan itu. Jangan terlentang ataupun jangan telentang macam itu pun ya. Tidur telentang tu Eh dah kata, menaq itu tak sampai lah. Bila yang kerajaan yang tidak baik kita perbaiki. Maka insya-Allah pada kalam ini kita akan sambung ke surah 79. Akan menerangkan tentang bagaimana surah oh, 38 katakan, 38 dan akan menerangkan tentang pula tempat yang afdal kita berzikir. Di sinilah ijazatan an syeikh al-murabbi dr. mushy mushy al-shaykh al jab al-hasan Allah ta'ala wa ila imam nawawi rahimahullah ta'ala fajazana Allah 'ana khairu jazaa' wa nafa'a Allah qulubuhum wa qulubina fi ddaray ami halat nawawi rahimahullah ta'ala fi berkata imam nawawi rahimahullah ta'ala dengan maknanya Fasan, hendaklah tempat yang dibaca padanya wirid itu sepi dan bersih. Kerana yang demikian ini lebih memberi kesan dalam menghormati zikir dan siapa yang dizikirkan. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, Tuan-tuan Hazrin Hadirat Muslimin Muslimat, setelah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita, tentang perihal keadaan kita berzikir kepada Allah dengan cara kita duduk dengan penuh tawadok tanpa ada rasa berbangga diri tinggi diri kalau kita nak Allah Ta'ala kena membesarkan Allah merendahkan diri kita maka Imam Nawawi terangkan pula di sini tentang di manakah tempat yang terbaik untuk kita berzikir ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut kepada kita. Ada dua ciri tempat yang terbaik untuk kita berzikir kepada Allah. Nak menyati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan menyebabkan hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah. Dengan kamu berzikir akan tenang hati kamu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada syar syaratnya antaranya adalah tempat kita nak berzikir itu mesti cukup syarat apa syaratnya kata Imam Nawawi nak boleh rasa tenang untuk berzikir kepada Allah beribadah kepada Allah antaranya adalah yang pertama kata Imam Nawawi tempat tersebut mestilah khalian iaitu tempat itu mestilah mesti mestilah Meskil, sepi kata syarah Ulama' yang menyarahkan kitab Azkab ini Menyatakan kepada kita Ibnu Al-Alan Rahimahullah Ta'ala Menyatakan kepada kita Maksud tempat itu sepi dan sunyi Ialah tempat yang boleh Menghilang yang yang boleh Ataupun tempat yang tidak ada Sebab-sebab yang, yang boleh menimbulkan kerusingan Yang boleh menantangkan rasa Was-was untuk melakukan Amal-ubadah perlu berzikir. Itu yang pertama tempat yang sunyi sepi. Sambil so, kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala maka Nabi menyendiri beruzlah bersendirian di Gua Hira ulang-ulang kali tuan Hampir sebulan ulang-alik ulang-alik daripada daripada Mekah nak pergi ke Gua Hira itu bukanlah dekat sangat, jauh juga Nak naik ke atas Gua Hira itu bukanlah gendam, tinggi Maka tuan-tuan yang pernah pergi mengerjakan umrah dan haji Tuan-tuan pernah putihah tempat tersebut boleh lihat Maka Nabi SAW berkhalwat Khalwat dipanggil dalam bahasa Arab disebut bersendirian Khalwat Bahasa kita pun pakai khalwat juga tapi kita khaluat sini berdua-duaanlah khaluat dalam bahasa kita dalam perundangan syariah mana kita berdua-duaan dengan bukan mahram laki perempuan berdua-duaan maka dipanggil sebagai berkhaluat tapi istilah khaluat dalam bahasa Arab dalam dilihat pakai dalam nabi berkhaluat bukan nabi berkhaluat dengan orang lain tidak nabi berkhaluat nabi bersendirian dengan Allah subhanahu wa taala Atun bahasa cinta ini dipanggil uzlah juga bahasa Arab. Dia pakai uzlah menyendiri. Nabi lari daripada hiruk pikuk kota Mekah. Bising, leorang dah, orang berniaga berdagang maka Nabi pergi ke gua Hira bersendirian kerana sebabkan itu sunyi, sepi. Maka hari ini tuan-tuan kita nak dengar kenapa kita nak pergi gua tuan-tuan? Ha jenuhlah pula tuan-tuan. Kita duduk kat tengah bandar nak cari gua macam mana Ini nah, tempat saya kat gombak kan? Gua pilih ada ya Gua batu keh pun ada Cuma saya jenis gua ada Maka tak perlu pergi ke gua kan? Pesan guru saya Dr. Yusri Ruzli Asyid As Jar'ul Hassani Hakir Zahulullah Mengerangkan daripada kami Sebab kami belajar dengan dengan beliau Tentang soal uzlah ni Hari ini kalau kita ada masalah dekat kita perlu bersendirian untuk seorang-seorang. Kata guru saya, hari ini afdaliya dipanggil sebagai khalwah ma'al jalwa. Dalam ilmu tasawuf disebut sebagai khalwah ma'al jalwa. Bersendirian tetapi kita bersendirian dengan berdampingi guru, berdampingi syekh-syekh yang boleh membimbing kita, yang boleh membimbing kita untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil kaluah ma'al jaluah. Ia ini bersahabat, berdampingan dengan manis-manis ilmu, berdampingan dengan masaih-masaih, guru-guru yang alim yang warah, yang shalih. Maka ini antara cara terbaik untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tak nak ikhlas juga, perlu masa-masa tertentu kita berpuzla. Bila? Waktu terbaik ialah waktu malam, satu pertiga malam. Yang terbaik abdolnya Satu per tiga, akhir malam Itu paling abdol benda. Malam ada Tiga bahagian Satu per bahagian awal eh, Selepas uh, isyak ini Sampai uh, Pukul lebih malam Pukul Sepuluh Pukul sepuluh sampai pukul sebelah Pukul sebelah sampai pukul dua tapi untuk tiga, untuk tiga, nampulih macam itu panggil bahagian macam jangan, bukuanlah. Nampulih tiga jam, tiga jam, 3 jam, jam itu la Maka bahagian bahagian itu dibahagikan oleh para ulama berdasarkan daripada hadis nabi saw dan daripada aliran-aliran para salafus sunan. Bahkan ada ulama membahagikan satu malam ini ada per, ada per enam. Aku bincang tak? Ya bincanglah per enam. Mudah cuka, tuan aturan malam ini waktu yang sangat tenang. Kita siang hari penat bekerja, maka waktu malam, waktu yang terbaik, kita mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan waktu malam yang paling terbaik ialah satu per tiga malam. Akhir. iaitu dalam pukul lima, pukul empat, subuh lima, dekat subuh. Tiga, empat, lima, enam. Tiga, empat, lima. Dekat subuh itu waktu yang terbaik, kita bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh bangun tahajud, Alhamdulillah sangat baik lebih baik daripada segala isi dunia menangis pula menitiskan air mata kita kepada Allah Subhanahu taala memenangkan dosa kita Masya masyaallah barangkali termasuk di kalangan golongan yang mendapat naungan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala satu pertiga pada akhir ambil satu pertiga satu pertiga yang tengah apa suku 12 suku satu kita tidur, bangun jam ke-12 ke-1 kita jaga, maka ambil masa sikit, dan tidur balik tak boleh juga satu per di pertengahan, ambil satu per awal, paling kurang, datang ke masjid solat jemaah, isya. kemudian selepas itu buatlah, solat sunat malam yang lain, solat mitir, boleh buat awal selepas, solat isya dah dapat, ganjaran kita menghidupkan malam, kaya mulai kalau tak yakin kita boleh bangun Satu per tiga tengah Terus satu per tiga Akhir, akhir malam Baik contoh Maka waktu sepi itu bila? Waktu malam Sebab di rumah kita Biasanya malam kita tidur lah zia kita pun tidur Maka itu waktu terbaik kita Nak baca Quran Kita akan menekiskan air mata Depan Allah Subhanahuwataala. wa ta'ala Berzikir Memuji keaguman Allah kita ampun Astagfirullahaladzim Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cuba menangis juga Selama ini kita kita menangis sebab benda-benda lain Sebab anak kita tak semelam ke Dalam pelajaran Cuba kita menangis Mengenangkan dosa kita sendiri teman. Bukan dosa orang lain, dosa kita Betapa kita ni banyaknya melakukan dosa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tempat yang terbaik kata Imam Nawawi eh tempat itu sepi sunyi. Kalau sambil zikir tuan-tuan TV terbuka tuan-tuan rumah kita. Nak berzikir tapi TV buka maka tak boleh tuan-tuan. Tak mampu kita nak menghayati zikir itu sebut terganggu. kena keluar iklan. keluar iklan hari raya pula. promosi dan sebagainya tak khusyuk kita tuan-tuan maka mesti ada tempat itu sunni. Kalau rumah kita tu ada bilik bacaan kita ataupun tempat kita bilik solat dalam cara di rumah kita, maka buat di situ. Dan yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ialah tempat itu mushillah na nadhifan. Tempat yang bersih. Tempat yang bersih. Itu apa ya tuan-tuan? Itu bersih daripada segala kekotoran dan najis. maka kata kata para ulama kenapa penting dua tempat ini tempat yang sunyi dan tempat yang suci dan bersih kerana hati ini merupakan tempat pandangan Allah hati kita ini merupakan tempat pandangan Allah disuruhkan dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. inna allaha la yanzu ila suarikum wa amwalikum, walakin walakinna allah yang Yanzu ila qulubikum wa amalikum. Aisyah hari wa Imam Muslim. Maknanya sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada rupa paras kami Himsem ke tak himsem ke. Kuat ke lemah ke. Tua ke muda ke, tak tengok semua itu. Wa amwan itu tak tengok juga pada harta kami banyak ke harta sikit ke harta Allah tak tengok. Walakin Allah yang ila qulubikum tapi Allah lihat pada hati-hati kami Wa a'malikum Allah lihat apakah amal-amal kita lakukan untuk tunduk dan patuh perintah Allah Subhanahu wa Itu yang Allah. Nak lihat. Itu para ulama kata hati ini tempat yang penting. Sebab itulah hati ini nak boleh berzikir Nak dapatkan ketenangan Maka perlukan kedua-dua keadaan tadi Iaitu tempat itu sunyi Dan sepi dan juga bersih Kerana itulah kata Imam Nawi Kerana yang demikian ini lebih memberi kesan Dalam menghormati zikir Dan siapa yang dizikirkan Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Lebih berkesan Kata para ulama Yang telah melalui jalan-jalan ketenangan tersebut. Ini ubat yang para ulama' dah bagi petua kepada kita namun tak salah di tengah huk pekuk jam ke sebagainya nak berzikir tak salah bunyi hal, bunyi orang sini dalam kereta berzikirlah tak ada masalah teruskan berzikir di setiap tempat setiap waktu semua tempat yang terbaik tempat yang sunyi dan tempat yang bersih dan kata lagi Imam Nawawi Rahimahullah SAW sebab itulah dipuji mengadakan zikir Di masjid-masjid Dan tempat-tempat yang mulia Kata Ibn Nauri Maka sebab itulah dipuji Zikir-zikir yang diadakan Di masjid-masjid Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kerana apa? Kerana masjid ini terhimpun padanya Kedua-dua ciri tadi Masjid tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, yang sepi, yang boleh, yang tidak. Yaitu, yang boleh memalingkan kita ini daripada sibuk dengan perkara-perkara lain. Sebab itu bila masuk masjid, diingatkan, offkan handset ataupun silenkan handset. Bagaimana kita boleh memutuskan sedikit kaitan kita dengan urusan-urusan dunia ini, sebab kita ini, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terhimpun berana sunyi di masjid. Yang kedua kata para ulama, terhimpun pada masjid ini tempatnya apa? Itu tempat yang bersih. Masjid al-Hamidah ni semua bersih. Cuba cakapnya semua masjid bersih lah Cuma kadang ada kat cicak satu dua terjatuh tuan-tuan. Macam mana? Cicak dah ada dalam masjid Maka Kerakan yang masjid ini bersih Tak ada lah Bersepah-sepah dekat ruang solat Tidak ada tentu. Maka bersih Dan sunyi Dan kata para ulama' lagi Ditambah pula dengan al ah. Masjid ini tempat sebaik-baik tempat Rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan ditambah yang ketiga kelebihan berzikir di masjid pula Ditambah dengan fazilat niat tikah pula Dan Kita ni main masjid kena niat niat niat ikah. Masuk masjid tadi, boleh niat dah Sahaja aku nak buat tikah di masjid ini kerana Allah Ta'ala Niatlah hatilah Yang tersebut ini lafaz niat Lafaz niat kata Imam Nawawi mustahab Sesuatu yang dituntut Untuk membantu niat dalam hati Teruskan Masuk masjid, boleh niat niat niat tikah kerana dalam mazhab Imam Syafie taala maka berpada etiqaf itu walaupun lafaz walaupun sekejap 1 minit 2 minitnya etiqaf dah memadai berbeza dengan mazhab-mazhab yang lain dia ada pandangan-pandangan yang lain apa mazhab syafi berpada dengan etiqaf itu Pahala etiqaf itu dapat diperolehi walaupun lafaz seketika seketika ai tuan-tuan jangan biarkan apa yang kita duduk dalam masjid ini tanpa kita dapat salah etikah maka niatlah kita. jadi tuan-tuan sekarang yang belum niat, boleh niat niatlah hati sahaja untuk etikah kerana Allah Ta'ala tak ingat masyarak pun tak apa nah, anda boleh pilih etikah di ya, ya, dalam masjid di Allah Ta'ala tak sayang, tak apa tak sebut lafak pun tak apa terus niatlah hati <tuh -tuh. niatlah hati aku duduk sini nak etikah kerana Allah Ta'ala <tuh> maka dicambah dengan tiga kelebihan yang telah disebut di dalam isdid dan yang kedua juga disebutkan di sini ialah dipuji juga mengadakan zikir-zikir di tempat-tempat yang mulia kata para ulama yang mensyarahkan kitab sekali ini juga itu Ibnu Alam rahimahullahu taala dalam kitabnya Fatuhur Dalam kitabnya Futuhat Rabbaniyah. Menyatakan juga tempat-tempat yang baik ini, tempat-tempat yang mulia ialah seperti apa? Seperti Ma'asir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikutuk ataupun dipuji. Kerana tempat-tempat yang mulia kata para ulama seperti apa? Seperti contohnya buah Hira. Tempat yang dituntut kita untuk berzikir juga kau itu mesti kena berzikir dekat tempat itu juga tempat yang mulia boleh berzikir. Tapi hari ni nak pergi berzikir dekat gua Hiro tuan-tuan tak padalah tuan-tuan ramai orang. Genuk ki oranglah. Nak beratur tuan -tuan, nak masuk dalam gua tu boleh tak tahulah boleh ke tak boleh tuan-tuan. Ada rezeki masuklah tuan-tuan. Jangan -tuan. masuk elamoh eh, tuan-tuan masuk lama orang Arab sakit lambung itu tuan-tuan. Lama sangat masuk renduh. Maka sekadar berziarah Jara di situ tengok tempatlah turun yang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Maka memuji kebanyakan Allah subhanallah Walhamdulillah Walailah illallah Jikir lah Subhanallah Walhamdulillah Walailah illallah Allah subhanahu ta'ala Ni nak ki bertahril lah. Amin tu pula tuan-tuan jenuh Tuan, lah. La ilai Allah satikali Ramadha lah Ataupun tempat-tempat lain Di badar Di uhud Di tiblatai Tempat yang ada kesan peninggalan Nabi, SAW, antara tempat yang semua di sini tempat yang mulia. Lalu berkata Imam Nawawi lagi, Imam yang mulia Abu Ma'syarah radhiyallahu anha RA, radhiyallahu RA, anhu berkata, janganlah orang itu sampai berzikir menaikan di tempat-tempat yang bagus sekali. Apa makna tempat yang bagus sekali? Kata para ulama tempat yang sunyi daripada perkara-perkara subhat Berlaku subhat syubhat. ni ke tempat-tempat yang haram. Tempat judi tuan nak berzikir, nak buat tasbih di tempat judi. Nak bagi orang insaf katanya. Saya saya nak pergi tempat judi ni. Buat tasbih yang dosa tu Ustaz. Nak berzikir tempat tu subhat bahkan haram. Orang kata Tok Bilal ni nak pergi berzikir ke kan nak ketika ikut ibu-ibu sama? Ha, timbul subhat maka tempat-tempat tersebut. Bahkan haramlah. Tempat judi, judi haram, maka tempat itu adalah haram. Disko, kelab malam. Nak pergi berzikir di situ, ustaz nak berzikir tu sikit, nak tambah iman ustaz. Ada tuan-tuan. Ada golongan-golongan begitu tuan-tuan, bahkan ada setengah-setengah golongan yang yang agak sesat atau meliuk. Maka dia berzikir sambil melihat gambar-gambar yang tak elok. Tuan tuan tengok kat teloh tu sambil berzikir boleh ingat Allah. Lagi zup dia ada Ustaz Abu Ini dah bercanggah dengan adab-adab berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tuan-tuan supaya bertenang dan tenteram, tidak terganggu dan hati yang tetap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak akan berlaku melainkan di tempat yang sunyi dan sepi. Nak Allah perhati kita tengok kita maka tempat itu adalah tempat yang molek tempat yang baik dan berkata Imam Nawawi R Taala lagi dan hendaklah mulutnya bersih tidak berbau busuk tadi tempat Nawawi terangkan syarat tempat yang terbaik untuk berzikir nak dapatkan perhatian Allah pandangan Allah kepada kita ini ni Allah pandang kita bukan pandang dengan pandangan mata kita ini. Allah itu tidak berjisim tidak menyambung kait dengan makhluk, layak kami syihshay. Tapi Allah melihat kita. Wahai alim boshih, Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha meliputi ilmunya ke atas apa yang dilakukan. Kita perhatikan Allah swt. Maka dengan tempat ni tempat yang terbaik dan yang keduanya pula keadaan kita ni. Pula macam mana? Itu mestilah bersih, suci. Suci apa? Kata yang mulut ni kena bersih suci tidak berbau busuk itu mulut tidak berbau busuk itulah makruh dalam dalam pandangan masyarakat ini makruh kita ha, makan bawang makan benda-benda yang bau tak elok ni kemudian mari masjid hukumnya makruh sini nak kata Islam jaga ukuh persaudaraan Islam sampai tahap itu makan bawang halal tapi makan kemudian nak pergi masjid maka matu hukumnya sesuatu yang dibenci kan, dalam syarak semua warak ni yang biasa makan bawang tu tuan dia makan bawang betul tu plak plak makan memang bawang ni sedap bawang memang sedap kita ni tuan-tuan janganlah makan bawang banyak makan sekala mas bawang tu makan sebab ada dalam dalam masakan kalau ada yang suka makan bawah bukan saya nak makan masjid elakkan makan bawah ataupun bahasa kita ini cara kita ini lebih mudah tapi lebih lebih biasa dengan tempat kita ini sebelum mari masjid pastikan tak makan benda yang bawahnya tak elok makan murian 3-4 gigit sebelum mari masjid sendawa habis masjid, berian makan tempoyok makan apa lagi benda-benda yang keluarkan bau tak enak benda. petal Jering, apa lagi tuan? Tempat yang kita dah dalah ni, benda yang yang cari hak, benda yang tak elok. Kalau cakap belah depan tak boleh, tak puas keluar, ke belakang semua tuan. Keluar dua-dua, contoh -dua lagi tuan. Sangat Menyakitkan hati dan menyakitkan pancaindo kita. Kenapa disebut kali para ulama Maka Malaikat akan bersalaman dengan orang yang nak sholat? Kita semai yang itu tuan, -tuan malah itu masjid, Malaikat turun bukan sama dengan kita. Bila mereka nak berzikir kepada Allah Ta'ala, mereka cari tempat-tempat mereka berzikir kepada Allah. Maka mereka bersama dengan golongan tersebut. Maka bila kita makan benda, -benda tersebut, maka benda tersebut mereka tak suka. Mereka suka benda-benda yang wangi. Ini sebutkanlah hadis-hadis Nabi yang antara antaranya sebutkan kita dalam musnah dan bazar. Sebutkan tentang hadis, mereka bersama-sama dengan orang yang, yang solat, bahkan dia meletakkan mulutnya berhampiran dengan mulut yang solat. Betapa hampernya malaikat dengan kita. Maka kalau wari, suka lah malaikat bersama dengan kita. Tapi kalau busuk, contohnya, bukan sikat manusia tak suka. Maka malaikat pun tak suka dengan bau-bau busuk ni. Menyebabkan hilanglah rahmat Allah SWT dan hilanglah keberkatan daripada Allah SWT. Sebab itu penting juga, kita ni gagal soal mulut kita ni. Kalaupun suka hati lah mulut aku. Maka ini Islam ajar bukan untuk suka hati. Maka Islam ajar tentang hubungan masyarakat. Mari masjid berjemaah. Maka jaga adat-adat berjemaah. Maka suatu itulah kalibah busuk. Jika ada bau pada mulutnya. Segeralah ia menghilangkannya dengan bersiwa. Ya'ni bersiwa. Dan bersiwa lahir Nabi yang masyhur yang biasa kita dengar. Law laknya ala ummati. Lamertum di siwatin عندا كل صلاه. Lamuain lain, lamertum di siwatin عندا كل ودوب. Ada dua riwayat hadis menyebut. Kata nabi, kalaulah tak ada beban ke atas umat aku, nescaya aku akan suruh kamu semua ini untuk bersiwat, bersugi. Setiap kali nak sholat ataupun setiap kali nak wudhu siwat. Mana kalau kita nak semayang lima kali lima waktu? Ber, paling kurang lima kali berwudhu. Maka lima kali bersuji. Berwudhuji kadang-kadang tiga kali ya sehari. Maka bersiwak kata Nabi. Kalau boleh lima kali nak suruh. Kalau nak wajibkan lah. Tapi, tapi, tapi hukumnya tidak wajib bersiwak. Suatu yang dituntut. Yang yang sunat. Kita bersiwak sebelum nak solat. Ketika berwudhu. Maka bersiwak ini. Tuan-tuan tahulah kayu siwak itu. Yang seinggit, dua inggit yang jual tuan-tuan batang batang sugi itu batang kayu sugi, maka itu boleh digunakan untuk bersujud, kayu arak, bukan kayu arak, kayu arak, kayu arak, yang digunakan untuk bersujud ni yang sunnah Nabi Muhammad SAW. cuma pastikanlah bila bersujud itu ikutlah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. maknanya kayu sugi itu sunnahnya kita jadikan abu sugi atau basahkan dulu kayu sugi itu dengan sugi terus dengan cara yang terjah itu, tonya gigi kita, dah berdarah maka basahkan depan air sugi itu lalu kita sugi suginya dengan cara melintang kalau kita diajari doktor bergigi secara menegak Di sunnah Nabi bersugi dengan cara melintang ini melintang, dari kanan ke kiri atas, bawah itu siwa yang Nabi ada, sunnah dah habis, sugi basuh dah balik, dengan, boleh simpan guna poket, tinggi pula orang tengok orang tengok tak elok lah saya ingin dia ada walaupun aku nak kata weh aku ni nama sunnah ni tuyuk sugi panjang. Kan nah, sekarang ada bekas kayu sugi tu tuan-tuan tu simpan telok. Kadang, Kadang kita rasa kita okay, dah kita orang tengok ish nasegeli. Maka Islam ajarkan kita, kita jaga benda sebut. Simpan dalam poket lubuh ni ataupun dalam tempat yang tak nampak sangatlah. lah Yang tengok rasa jijik. Macam itu antara sugi ataupun tak mau sugi nak nak, nak, nak berugi. Tafadhol silakan. Nak berhubat gigi, silakan. Pakailah ubat gigi. Nah, yang yang halal lah. Ini gigi. mana kita menjaga ke, kewangian mulut kita ini dengan berhubat gigi. Kalau tak ada kayu sugi, berhubat gigi pun tak sempat terlupa. So, tuan-tuan. Maka gunalah dengan lengan baju. Lengan baju yang ada ni. Untuk kita buang apa-apa yang terlekat-lekat pada gigi kita ini. Yang mungkin akan mendatangkan bau yang tak enak. Nah, ini guna dengan dengan baju. Kalau ada kain rida tu, tuan dia guna kain rida tu. Itu antara sunah Nabi bawa bawa kain selendang, macam kain rida tu. Banyak kegunaan dia. Ketika nak ketika kalau perampasi dia guna untuk menghadang, untuk qada hajat. Tapi banyak hikmah dia guna untuk disitar, lindung. Kita, kita, kita nak solat. Banyak kegunaan kain rida tuan-tuan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. setiap sunah Nabi itu ada manfaat dan ada hikmahnya dalam kita hidup sehari-hari. Baik. Maka itu bersiwak. Dan kata ulama lagi jika ada pada badan yang najis, dihilangkan dengan bermandi dengan air. Iyalah mandinya airlah tuan-tuan. kalau ada najis pada badan, maka hilanglah dengan mandi. Anda mandi masjid, biar kita keadaan bersih, segar nak lakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu sebab air ni, air yang Allah jadikan cukup, cukup, hebat kuasa Allah, air yang yang begitu rupa yang yang jernihnya begitu, tapi dialah sebagai kehidupan kita, manusia tak minum air boleh mati, manusia tak makan tak apa, tapi kalau tak minum, akan mati, dan air dia sergas bila basahkan, bila berwuduk guna air, dia akan sergas anggota dia, bila mandi semakin sergas kita, untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu sebab tu eh, bila kita eh, bersama dengan isteri dituntut kita mandi wajib ada hikmah dia itu ya, ada hikmahnya. dia, kerana kita akan rasa segar dan tergas lepas kita mandi wajib, sampai kita nak bersuci menghilangkan hadas besar yang kita tanggung dengan sebab kita ber, berjunum baik kata yang menarik lagi kalau dia teruskan berzikir juga tanpa bermandi terlebih dahulu, maka hukumnya makruh dan bukanlah haram. Ha, contoh, kalau ada najis juga ha, ada najis pada badan dia. Dia tak mandi, dia terus berzikir. Dia berzikir juga ini ya Allah. Keadaan ada najis pada anggota badan dia, pada pakaiannya, maka hukumnya makruh dan tidaklah haram, boleh. Ha, kita berzikir lah, keadaan ada najis pada pakaian dan pada tubuh badan kita. Dan jika dia membaca Al-Quran Sedang najis ada pada mulutnya Hukumnya makruh sahaja ha, Dia baca Al-Quran Tidak ada najis pada mulut dia ha, Ini contohlah ha, Contohnya baca Al-Quran Bukan Bukanlah sisi dia buka Al-Quran Mungkin dia baca dah hafazan dia Sambil berjalan-jalan-jalan Tengah menghafal ha, Menghafal surah Juz' Amma ha, Katanya masjid ini buat hafazan Juz' Amma tetap duduk belakang tu bagus alhamdulillah kelas hafazan betul anak ulang amma yatasha alun tak jatuh burung berak kena kat mulut kita contohnya tak sedar tuan khusyuk baca quran tadi sambung lagi maka boleh tak maka hukumnya boleh makruh sahaja tidak haram namun ada pandangan dalam mazhab syafi'i imam syafi'i yang lain di sini dan pada menghukumkan yang haram ada dua wajah daripada para sahabat kami ini para ulama' mazhab imam syafi'i tetapi yang paling sahih tidaklah haram maka boleh dia baca dalam keadaan mulutnya ada najis hmm. ataupun dia bangun tidur bangun tidur seluar aliyah basi sebenarnya air liubashi najis kalau keluar daripada perut hmm, biasanya air, air liubashi ni keluar daripada perut lah sebenarnya bila dah, dah cerna cerna makanan dia, dia akan keluar bila dia tidur ada, ada tengah seseorang itu dia, dia akan keluar air liub tengah tidur maka air, air liubashi yang keluar daripada perut yang dah diproses makanan itu dia akan menjadi najis tapi kalau air yang air liubashi yang bukan keluar daripada perut itu tidak dianggap sebagai najis jadi air liur basi tu penyakitannya keluar daripada perut lah banyaknya kebiasaannya Sebab tu orang kuning lah Macam color lah, berpeta-peta Mungkin anak nak, nak cerita lah kot Cerita ni jarang lah Tapi as-salam orang penyakit, dia penyakit keluar air liur <coughs> Orang yang jadi Memang penyakit dia keluar air liur Lepas itu, tidur uh, Itu kena tengok keadaan, kalau keluar air liur itu memang air liur basi Maka yang keluar daripada Perut maka hukumnya Abdul Najis Dia baca quran bangun Ailu liu basi ada Keluar ayat basi Pada mulut dia tu ada, lagi ada Ayat, -ayat liu basi tu Maka boleh dia baca Quran Dan ambil itu Tapi makruh sahaja Tidaklah haram Berikut pandangan yang paling surah Mazhab ma'amu syafi'i Rahimahullah ta'ala Maksudnya tuan-tuan Habibullah Muslimin Muslimat. Dah asyak Baik Ada satu pasal yang ringkas, Yang pendek Yang saya akan dibawa sambung sedikit lah untuk saedah kita bersama eee, Itu pasal Ketahuilah lah Sebelum masuk pasal ini sebagai kesimpulan Tuan-tuan pada pasal tadi Maka tempat yang terbaik Untuk kita berzikir berwikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat yang sunyi Dan tempat yang bersih dan suci Kalau rumah kita Tempat sunyi, waktu malam ke ataupun waktu siang, ada bilik bacaan kita maka boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempat itu bersih dan suci bila berzikir kepada Allah yang kedua ialah kelebihan untuk berzikir di masjid ataupun di rumah Allah Subhanahu wa taala sana terkandung pada yang ketiga kelebihan iaitu disebabkan kemuliaan kebersihannya kesuciannya disebabkan kemuliaan tempatnya dan yang ketiga dapat pahala iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya ialah Indaklah kita ini memastikan mulut kita ini tidak berbau ha? busuk untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Dan indaklah kita hilangkan bau busuk tadi yang kita bersiwak, bersembungi untuk menghilangkan segala kekotoran tersebut. Dan kata para ulama bukan sekadar hilangkan kekotoran, tetapi hilangkan juga kekotoran dari segi hukmi. Naji naji hukmi ini kita kesambulah kemudian. Saya akan bagi laluan kepada pada azam, insya Allah. Saya kena masuk sikit lagi. Tuan-tuan Alhamdulillah Alhamdulillah Muslim-Musliman Saya syair kesimpulannya Tadi sambungan Iaitu naklah kita Menjaga kebersihan Menurut kita Agar tidak ada Bau-bau busuk Untuk kita berzikir dan Atau menghadirkan Allah subhanahu Wa ta'ala Menghilangkanlah dia Dengan kita bersyukur Bersyukur Atau pun kita Bersyukur lah Tapi menghilangkan dengan Apa jua Alat lah Dengan tisu ke Kain kat Amazon Dengan baju kita takut kuat Ada tisu Boleh hilangkan dengan tisu itu Sebagai syarat Kita bersiwak juga Sebelum kita salat ha, Atau kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keselurusnya ialah, ialah Kita memastikan juga Buka sekali lagi Mulut kita ni Tidak ada bau busuk Yang bersifat Hakiki tapi juga pastikan tidak ada bau busuk yang bersifat hukmi. Jadi tidak, bulat kita ni tidak mengata-ngata. Tidak mengumpat. Tidak mengfitnah, Tidak bohong dan sebagainya. Itu juga adalah najis yang hukmi sendiri, Tuan-Tuan. Kata-kata yang tak elok, semua itu adalah najis, Tuan-Tuan. Cuma najisnya najis hukmi yang tak nampak. Kita kata, kekotoran yang tak nampak. Itu ada dosa kalau kita lakukan perkara-perkara tersebut. Kalau kita jaga buruh gigi, gigi putih-putih melapak berkilau-kilauan, tapi mulut itulah mengutuk orang, Mulut itulah menghujat orang, mulai itulah yang mencaci orang. Maka guna syi' Allah subhanahu wa taala yang terakhir ialah kita mesti lah majlis kita ini bersih bersih, bukan kita ini untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa taala dan juga tidaklah haram kalau terdapat najis pada murid kisah untuk membaca Al-Quran untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hukumnya hanya makruh sahaja jadi tuan-tuan habdulin habdurat muslimat jadi rasanya mungkin kita berhenti usyakat ini ada pun fashal yang saya nak baca kali-kali tuan-tuan kita tangguh dulu kerana fashal ini juga ada huraian panjang juga walaupun dia pendek tapi kena huraian panjang sedikit kerana ia menyentuh tentang aa uh, ada semua keadaan kita ni perlu berzikir ada pengecualian-pengecualian yang tempat yang tak perlu kita berzikir keadaan yang tak perlu kita berzikir pada pasal dasar ketawilah bahawa zikir itu sangat dituntut pada semua keadaan melainkan dalam keadaan yang dikecualikan oleh syarak jadi ada keadaan yang syarak kecualikan kita tak perlu berzikir apa dia insyaallah akan datanglah kita akan lihat apakah dia keadaan-keadaan yang tak dituntut oleh syarak untuk kita berzikir. Ini kita akan tengok pada uh, kuliah yang akan datang, insyaallah bulan depan dah masuk bulan tujuh, bulan tujuh, Allahumma ala dah masuk Ramadan Tengoklah kalau berkesempatan, berdasar semata kita mungkin tangguh untuk uh, kuliah sekarang kali ini mungkin sekadar tak terfikir sahaja kod Allahu a'lam kita bergantung pada kenatanglah untuk lebih sedikit bagaimana untuk gelar nama Nabi. Jadi mudah-mudahan sesi boleh bermanfaat, boleh ambil manfaat daripada kita sekali ini supaya sebagai kita mengetahui Kaitan dengan adab-adab untuk kita berzikir kepada Allah SWT dan kita macam di peringkat awal membaca kitab ini yang diterangkan tentang pasal-pasal sedikit tentang adab-adab dan masalah-masalah turuk cabang fiqah berkaitan dengan zikir dan bacaan Al-Quran jadi mudah-mudahan ia sebagai satu ilmu kita dan insya Allah nanti setelah habis pasal ini semua pasal-pasal yang ini kita akan masuk pelakpura zikir-zikir yang dianjurkan kita untuk berzikir, ada zikir waktu paginya zikir mutlak yang tak dekat dengan apa pun dua waktu subhanallah wa bihamdih, subhanallah nazim, Atau zikir yang tak terikat dengan waktu ada masa free je zikir dengan zikir ini Ha, ada ada ganjaran pahala insya-Allah Subhanahu wa taala insya-Allah itu surah tadi kita baca fasal fasal muqaddimah ni insya-Allahlah kita akan lihat semua jenis, -jenis itu satu persatu dan sama-sama kita amalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka sibihil qadri aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim limakum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر لنا جنوبنا اللهم اذكر لنا جنوبنا اللهم اذكر لنا جنوبنا ولوالدنا وأولادنا ولمشائخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن منا ولالمسلمين وال穆سلمين الأحيا الأموات برحمتك يا أرحم الروحärke اللهم إنا سألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادخا ونسألك خيرا كثيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تماما العافية نسألك الشكر على العافية ونسألك الغناع عن الناس ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكافرين ودمر اعداء كعب الدين وانصرنا عبادك يا رب العالمين اللهم اشف المجاهدين في فلسطين اللهم اشف المجاهدين في سوريا اللهم اشف المستضعفين في برما وفي كل مكان وكل جمال من مشرق الأرض إلى مضاربها ربنا حبلنا من أجواجنا وذلياتنا قرة علم وجعلنا لمستقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حشنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نرجو من تشريفك ورحمه الاسلام